Molt bona nit, són dos quarts de vuit i això és Ràdio Metropol. L'evolució de les festes és una cosa ben curiosa. Hi aquí pensa que cada lloc té les seves coses i que per Nadal ha de cagar el tió i el pare anual que es quedi a casa seva, o d'altres com les viscudes aquest cada setmana, on hi ha qui creu que Halloween se'ns està ficant cada cop més dins de casa. Però què passa si agafem el boi millor de cada festa i mengem castanyes i panellets amb un bon raig de mosquatell mentre una carbassa amb cara maligna ens il·lumina amb un espelma dintre del seu cap? Si l'objectiu és passar-ho bé, per què no podem unir la nostra tradició amb la part més divertida d'allò que ens ve de fort? Avui és dimecres 4 de novembre del 2009 i qui us parla Albert Segura en el sisè Ràdio Metropol de la temporada. Wow. I aquesta setmana no parlarem del cas pretòria perquè ja se sap que cada dia surten més coses a sota les pedres. Només ens quedarem amb una dada. 500.000 euros i ja ets fora de la carjola. Aquí ho deixo. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal, Albert? Doncs molt bé, i començarem parlant de futbol per començar, perquè Johan Cruyff serà el nou seleccionador de Catalunya. Doncs Si sí, ho anunciava dilluns la Federació Catalana de Futbol. L'ex L'extècnic Blaugrana no ha entrenat cap equip des de l'any 96 any en què va deixar el Barça i ara agafarà les regnes de la selecció catalana. L'acord és per 4 anys i l'holandès no cobrarà ni un duro per la seva feina i a més eh, col·laborarà amb la federació en projectes esportius i socials. L'Illons vinent el presentaran al Palau de Congressos de Barcelona. Una bella glòria que esperem que tingui més sort que Maradona amb l'Argentina. A Sant Cugat la ciutat recuperarà l'edifici de l'antic celler cooperatiu el projecte de rehabilitació d'aquest edifici modernista de l'arquitecte César Martinell és una demanda històrica de la ciutat i que s'ha allarga durant anys. L'empresa Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, responsable de la segona fase de la rehabilitació, va fer fallida fa tres anys i l'equip de govern va demanar en reiterades ocasions més implicació de l'executiu espanyol. Ara els pressupostos de l'Estat del 2010 destinaran uns 673.000 euros per a unes obres que podrien licitar-se durant el primer trimestre de l’any que ve. Llegant collars, unes 850 persones visiten el túnel de terror la nit de la castanyada. El col·lectiu C4 va convertir el Centre Cívic del Barri en un tren fantasma amb una posada en escena amb efectes especials en què destaca el maquillatge que realitzaven alumnes de l'Acadèmia Tulla de Barcelona. Per altra banda el Centre Cívic de la Ribera, també es va apuntar a aquesta festa amb un passatge del terror que reproduïa un bosc nocturn. I la notícia curiosa de la setmana ens du a comparar la norma amb un meló. La norma no. Uh, la norma L Albert i tots els que ens escolten perquè un projecte d'investigació del CSIC ha conclòs que la seqüència del genoma del meló mostra que té un nombre de gens similars al de l'home. L'estudi ha revelat que el meló té un genoma d'uns 450 milions de parells de bases en els seus 12 cromosomes i les primeres dades apunten que conté uns 26.000 gens, un nombre semblant al del genoma humà. La troballa realitzada en el marc del projecte Melonòmics, que finança la Fundació genoma a Espanya constitueix la primera seqüenciació del genoma d'una espècie superior liderada per equips espanyols o sigui que el tant du, eh? Sí, una notícia per ser complicada amb noms com uh, melunòmics seqüenciació uh, que més hem trobat per aquí? Bueno, no sé. Aquests científics són bastant seus no? Sí, sí Ara, doncs, tenint en compte que l'Albert és al·lèrgic al malú, ens hauríem de preguntar si és al·lèrgic als seus propis agents Eh? Això explicaria per què no tinc gaires amics, amics sí. Doncs sí, per fa programes de ràdio per tenir amics Els sí, mantinc a través d'això, sí I tu, que vols ser el meu amic? Jo sí, jo sóc la teva amiga No sé, podem buscar amics, tenim un gat per aquí que potser, no sé Ai senyor, en fi Vinga, que vagi bé, eh? adeu <ríe> És que no sé què més diu-te Pobreta Ai, pobre, que no té amics Ningú pot vol parlar Sort que l'ordinador no es penja Adéu, Norma Adéu, adéu I després d'haver-nos empatxat amb castanyes, boniatos i panellets És moment de saludar en Sergi Galles Sergi, molt bona tarda Hola, molt bona tarda Moltes castanyes o què? Uh, algunes, no massa Bé, no Alguns panellets, també uh -huh. Cines de Terror, no Ah, veus? No. Coses, no Sí, això t'ho havia de dir, eh, per cert eh? No et vas imposar no, és que vas tenint un problema tècnic, amics Sí, bueno, no, sí Tècnic, o sigui, tècnic Es va deixar el comandament a distància del catxarro a casa, amics I després va intentar resoldre per mitjans Que no, no, van, no, va, no va, no va sortir No, no, no que que va A que va, més, no. podria haver apretat una mica Però després hi havia gent que no estava, no sé, no estava gaire per la feina No, no, no, no. També s'havia greu, no volia obligar ningú Ai, no, no, hi ha gent que preferia fer un parxís, no? Abans que, abans que jugar, ai, que ve la... En fi també, també era tard, tot s'ha de dir. Sí, bueno, eren les 11, era molt tard, bueno, ja. Bueno, sí. no sé no, si no, no, però vull dir, home, ja són pares alguns, ja no sí, sé por què és sí, totes. Sí. Clac, clac, la, escusa, els pares. Ah, ja els nens estan dormint tan tranquils. En fi. En fi, què? Sàrgi ca, avui abans de parlar d'estrenes, em volia esturar un tema, no, sobre la taula. Vei si sí, a uh, aquesta setmana es el festival Inèdit, uh -huh. que s'ho fan cada cada any, aquí a Barcelona, no sé quants anys porten ja. però està molt bé, perquè és, o sigui, és un cicle, bueno, un festival uh -huh. de cinema, uh, musical, no? bueno, si estem, cinema sobre música, sí. no musical, no. Ja heis No, això no és una serie, tot seria dizi dizi sit. Sí, sí, sí. O sigui, pel·lícules o documentals sobre, sobre cantants o sobre música ja ja bastants subgenes mm -hmm. i està molt bé perquè són pel·lícules que, que mai arriben a les sales vull dir, és molt estrany que arribi una pel·lícula d'aquest tipus ara mateix n'hi ha una sobre en Chet Barker que no sé com es diu que és, bo, que és boníssima però clar, són sales molt, molt, molt exclusives mm -hmm. això no arriba aquí a quívic per entendre'ns mm, bueno, ni a pic, bueno, ni si altres llocs, llocs eh? no, algun dia bah club, però Manlleu també fan a vegades sigles d'aquests estranys. Sí. I ja et dic, i això comença, bueno, va començar ja fa uns dies, dura fins al dia 8, sembla que és, no sé quin dia és, som calendari, és eh, diumenge que ve. I jo recomano a tothom que vagi a la pàgina web, que és, eh, jo la, la dic, si no aneu a Google i busqueu inedit amb un guió al mig. Amb un guió al mig, eh? sí. És in-edit. com la beguda, mm -hmm. que la patrocina, que curiós, eh, que mm. Mm. punt és i després allà aneu programació, bàsicament perquè tampoc diré què fan avui ni què fan demà perquè moltes pel·lícules les repeteixen mm -hmm. però hi ha entrat avui a la programació i hi ha coses molt interessants hi ha una sobre una gira de de la Rodríguez de l'any 90 pico mm -hmm. a Argentina que té molt bona pinta ah. hi ha dos documentals sobre Johnny Cash un sobre Neil Young, un altre sobre... Mira com es diu aquesta... Sobre Island Records, que és una superproductora de música, amb figures molt, molt interessants. Ah, També hi ha alguna pel·lícula, hi ha... Uh, This is que és una pel·li dels 80, que era un fals documental... O sigui, era, sí, era un fals documental sobre un grup de, de, de rock, de heavy. Uh -huh. I hi havia molts dels tics de, dels, dels cantants de l'època, no? d'aquells de glam rock i tal, i és, és com una... Una biografia inconfesa mmm, de tots els grups d'aquella època. Uh -huh. I és una, una molt bona pel·lícula. Ah, ja està bé. Ja això... dic, entreu aquí, eh, ja dic, és que clar, aquí cadascú veurà la seva escola sí, oh, sí, de nou, hi ha una sobre la, les faveles, la música de Brasil... Eh, I quan dura coses. això? Quan arrenca i quan acaba? Va començar el dia 28, uh -huh. 29, perdó. Sí. O sigui, cap de setmana passat, dijous passat. I durà fins al 8 de novembre, fins a diumenge. I bueno. ja dic, però gairebé totes eh, es poden recuperar aquest cap de setmana, fent una uh -huh. mica d'intensiu, i a més també una que es diu una, un documental sobre estopa, que presenta alguna Buenafuente. Ah. Això fora de concurs, eh? Una mica així com... però bueno, uah. Vull dir que, que, que ho toca gairebé tot i està molt bé, perquè són, ja et dic, pel·lícules d'aquestes que no arriben. Tant en tant les, les encanxes el 33, sense voler, i bé, bueno, mm -hmm. sinó no està bé per saber una mica què s'està movent per ahi. Molt bé vale. Molt bé, I escolta a nivell aquest comercial A mi em sembla molt bé, però a nivell comercial Que és el que segurament <laughs> tothom bé, té No, exacte, o sigui Un cinema que tinguéssim a la vora No sé, què podríem veure aquesta, aquest cada setmana Perquè suposo que després de l'onada de Halloween I pel·lícules de terror que potser s'han estrenat Per exemple, el que havíem comentat la setmana passada amb Sau Sí, sí, però ara, ara arriba l'autèntic terror. Atenció, atenció, perquè és una película es diu Juli i Júlia. Ar! Ah, Juli és dirigida per Nora I Saps que mm. és Not I From? mira, no, però no. És que o sigui, l'últim que va fer era en brujada, aquella de la de la Nicole sí, Kidman la... que adaptava aquella sèrie de la bruixa mm. que jo no havia pogut agafar-ho va fer Michael, va fer aquelles dues pel·lis del Tom Hanks amb el Mick Ryan, la del Tienes un email i la d'altra mm. uh, pel·lis d'aquest palo i ara n'ha fet una amb la, amb la Meryl Streep i la Amy Adams, dir, és, una és una pel·lis que uf, ja fa, fa, fa mm. ja de tot. Sí, sí sí sí. tot a part d'això, què més tenim? tenim uh, una nova pel·lícula d'aventura a Pons una sèrie de terror i després... Mm. No, no ho dic bé, eh? No <ríe> de re, de re. Això, això no seria terror, eh? Després sí. hi Pandorum, que és una cinta de terror així mig fantàstic, uh -huh. una mica no, tampoc massa massa bona. Dir, si veieu el trailer ja sabeu tot com acaba i tot. Uh -huh. Però bueno, es, es diu de los caidores de Resident Evil, cosa que ja no tenim gaire en la veritat. No, no, no. no. Però, però bé. bé curen Dennis Quaid i és una mica de ciència-ficció, terror, que rogues portar mm -hmm. després, molt ràpid Siempre Tolado, Hachiko mm -hmm. que és una pel·li de on Richard Gere eh, troba l'amistat eh, amb un gos Uf, Mare de Déu, Richard Gere, sisplau hi ha periodes vides la lealtat, m'ha conegut límites ah, Richard Gere, prou, porta una mala dècada sí, una mala dècada una, una mala bueno, dècada 10 sí. anys portar fent males pel·lícules i després tenim la pel·lícula bona que no sé on arribarà. És una pel·li comercial, eh? Surs Camero en Diaz, mm -hmm. James Marsden, és un actor més o menys famós, sortia els X-Men, el Superman Retorns, mm -hmm. era el, el, el cíclope. Sí, ah, sí, sí correcte, correcte. Frank Languela, que fa poc sortia a Frost contra Nixon, mm -hmm. i és una pel·li que es diu The Vox, <coughs> i el director Richard Kelly, que va fer, fa uns 10 anys, va fer... Uh, Donnie Darko, no mm -hmm. sé si l'has vist sí, sí, sí. la pel·li que ja és una pel·li de culta, eh? sí, sí i després va fer una pel·li que es deia Southland Tales, als Estats Units no la van veure ningú, aquí no s'arriba a estrenar, no s'arriba a estrenar mai mm -hmm. però si s'estrena quan aquest tio faci 80 anys i sigui un director de culta dirà no, la rareza la... no sé què, la rareza l'any la passat és una paranoia de pel·lícula eh? i ara arriba una pel·lícula que es diu The Box mm -hmm. que està basada en un conte de, de, en un conte, en no, un curt d'aquells de la dimensió desconocida mm -hmm, sí, tu i la John Eh? De, de Twilight Zone, no es deia? Quai, no sé, sí, la dimensió és sí, coneguda right, sí, right, sí. Right, hi ha la versió dels 80, eh, l'original i és la història d'un matrimoni que estan tranquils a casa i un dia li arriba un senyor i en una caixa que hi ha un botó si l'apreten, si l'apremen rebran un, una caixa, un, bueno, un malatí ple de diners no sé si un milió de dòlars o no sé quan però que si l'apreten algú, algú que ells no coneixen algú la, algun lloc del món morirà mm -hmm. eh? i oh. es crea aquest debat de dir què fem, què fem Després la pel·li, a part d'això, a part de si l'apreten o no l'apreten, té tot un gir així fantàstic, així, Dimension Desconocida total, o sigui, li va de fàbola al director, mm -hmm. perquè apareix aquestes coses així, oi, fantàstic, sèrie B, tot això. De box eh? De box de box. Mm -hmm. Una pel·li, mínim, el punt de partida és original, sembla bé, després ja veurem com es desenvolupa perquè, clar, aquestes pel·lis ten, ten, pot ser que una o dues o, o, o acabi borrint de dir, bueno, va, va, que apreti el botó i vamonos uh -huh. o que acabi allò sent massa, massa estranya i allò que dius, bueno, i això què ve ara, no? Bueno, escoltem. És, és la proposta més, més original i més arriscada, també. Doncs aquí ho tenim, tothom qui vulgui passar pel cinema, doncs ja ho sap, aquestes propostes no? una mica més musicals per anar cap a Barcelona i que vulgui acostar-se a Sucina, doncs, de, de tota de la box. vida, de box. doncs de Vox, sí senyor. Doncs molt bé, Sergi Calli, ens veiem dimecres que ve, a veure què ens expliques de nou. Molt bé, perfecte. Vale. Que la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu. Adéu. I tot aquell que no vulgui anar al cinema, sigui a Barcelona a veure aquest festival de música que ens ha explicat el Sergi, o bé anar a veure The box, la pel·lícula que ens ha recomanat ara mateix, doncs també podran anar per als països catalans, en aquest cas, perquè no només ens quedem a Catalunya en aquesta ocasió, i ens enfilem Pirineus enllà, amb Laia la, Llobet. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Perquè aquesta setmana, diguéssim, tenim una oferta que tot i que hem marxat ja de la castanyada, que la gent té aquesta visió de que la tardor és tot castanyes i tal, hi han més coses també pel territori i aquesta setmana, just a la primer, el primer cap de setmana de novembre, tenim més cosetes i comencem per Perpinyà, oi? Així és. La veritat és que hi ha molta, moltes coses respecte al vi i la castanyada, però anem a Perpinyà perquè hi ha la diada de la Catalunya Nord. Mm. És això, aquest dissabte... A 7 de novembre hi ha diferents poblacions, es reuneixen, es reuneixen a Perpinyà, i el que fan és, bueno, és una festivitat reivindicativa, que sobretot el que fa és commemorar els, els successos de la signatura, la signatura del Tractat dels Pirineus, uh -huh. amb actes del tipus d'una manifestació també reivindicativa, hi ha una cercavila de la cultura nord-catalana, ja no i un festival de música que n'hi diuen El Rellam. El Rellam. Mm -hmm. pot ser interessant anar-ho veure, no? Sí, sí, no, la veritat és que aquest estiu vam estar per la zona de la Catalunya Nord, tot el que era Prada de Conflent, Perpinyat, etc. i la veritat és que allà s'entén tot una mica diferent, tot el tema del catalanisme i tot, es porta dintre però d'una manera diferent, la veritat és que és curiós veure quines diferents concepcions hi ha de la mateixa, de la mateixa idea. Eh? Doncs sí, la veritat és que és interessant anar-ho a veure, mm -hmm. i a sobre fan la diada aquesta. Molt bé. D'altra banda, més a prop tenim la Fira del Dí i la Clotxa, que és del 6 al 8 de novembre i es fa a Gandesa, Alta. Què uh -huh. es fa? Bueno, bàsicament és per promocionar el vi local, el de les dominació no d'irigen que tenen allà a la Terra Alta, i ho fa mitjançant una, una sèrie d'activitats. Uh, és una... la clotxa, centrem-nos al punt fort, és la clotxa, que sí. bueno, jo abans d'informar-me no sabia ni què era. Què és la clotxa? És l'àpat que els baramedors feien antigament, un cop acabaven la feina, doncs era l'àpat que, que feien tots plegats. Uh -huh. Doncs, uh, aquest, uh, en aquesta fira també el, el podem trobar a més a més de diferents estants uh, de diferents cooperatives privades i cellers que el que fan és uns llates i tants de dins, gratuïts veus que bé? Mm, sí. sí, sí molt bé, doncs escolta'm, això és, gandesa, eh? això és gandesa però si anem uh, aviam, a Calonja sí. a portar, també hi ha les fiestes del 19 ah. que també el que fan és el repartiment d'aquest vi, que és el vi de la temporada que s'ha acabat de de per però d'una manera, i és de les festes més importants que tenen a Calonja. Uh -huh. Per altra banda, qui vulgui ratafia també pot anar cap a la selva? Sí, a Santa Coloma de Farners. Tot el cap de setmana s'hi podran trobar diferents parades amb productes naturals i artesanals. Uh -huh. També tenim una fira que és interessant, que també és a la selva, de fet, a Amer i és la fira de Sant Martí i les Estanyes. No? Uh -huh. En aquesta hi ha diverses, diverses cosetes. Abans aquesta fira de Sant Martí era una convocatòria ramadera que es feia, on es feia intercanvi de bestiar per passar tot l'hivern, però ara ha passat a ser una fira més de productes artesanals i, i locals. Però té una peculiaritat, i el que fa és incloure un concurs de torredors de castanya. De torredors de castanyes? Sí, els ah. millors torredors de castanya van allà i torren les seves castanyes i demostren a tot el públic que són els millors. Uh -huh. Ah, mira, doncs és una ocasió per perseguir una mica amb tot el que pot ser la, la festivitat de la castanyada una mica més enllà, perquè aquí més qui menys ens han quedat unes quantes castanyes encara a la bossa d'aquesta castanyada, o sigui que també és una opció per seguir menjant castanyes més enllà d'això. Doncs sí, i per últim hi ha la Fira de la Pardiu el 8 de novembre a Vilanova de Maià. I el que fan, bueno, és curiós, és una exposició i venda de Pardiu de tipus, i de tot tipus de viram. hi ha una exhibició de tiramars... Hi ha un concert de música tradicional i també, un altre cop, mostra de productes artesanals. Uh -huh. sí, tenim un repertori bastant extens. Sí, sí. I bueno, qui vulguin a més a la vora, aquí al municipi veí, a Cerdanyola del Vallès, és la festa també de tardor, les festes de Sant Martí, que històricament són les festes del carrer Sant Ramon i de la part alta del municipi, per dir O sigui que també, qui vulgui festa una mica més d'aquí casa, també pot anar aquí al costat de Cerdanyola a viure'l una mica. Perfecte, doncs mira, tot, tot dit. I tant! Doncs molt bé, Laia, parlem la setmana que ve amb més festes, que em sembla que també cau de Sant Martí, que és una festa que es fa també a Cerdanyola, a la zona de Collsorela, però si un cas, la setmana que ve ja ho parlem. Ho comentem la setmana que ve, doncs. Molt bé, Laia. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé, adeu-siau. I després d'una castanyada on, en efecte, vem anar amb màniga curta, és moment de veure quin temps ens farà aquest cap de setmana i aquests propers dies, sobretot tenint en compte les previsions que ens ha donat l'Alaia Llobet. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Anirem amb màniga curta, primer de tot? No, no, no, això ja s'ha acabat. O sigui que hi ha ja, màniga llarga ja ens han començat a posar aquesta setmana, però sembla que el fred es fa més cru, no? Sí, sí, sí, tot i que farà sol els propers dies, aquí al Vallès, en general. Però, però diem que Mànicat Curta ja s'ha acabat. El eh? sí. de la setmana passada va ser molt excepcional. Uh, ho recordàvem l'altra setmana, vam recordar, que semblava molt la situació del 2001 i més o menys anàvem per la mateixa línia perquè vam arribar mànica a Mànicat Curta la Castanyada, amb mínimes de 18 graus, així, i boires que, que déu-n'hi-do, eh, que gairebé cada dia es presentaven aquí al Vallès. Uh -huh. uh, hi havia nits que feia respecte i tot, eh, la carretera? Sí, sí. I res, tu, el, uh, ja cap al... I... Menys uh, o així va començar a canviar el temps, uh, núvols alts que van portar precipitacions a algunes zones del país, no, aquí al Vallès res, quatre gotes, dos dècimes a moda d'estirar la matinada de dilluns. Mm -hmm. Però vaja, ja, a partir de uh, dilluns al vespre va començar l'entrada de, de vent de mestral, que és el que va portar fortes ratxes de vent a tot el sud de Catalunya. Sí. I deu nhi do eh? Ratxes que entre 50 i 100 km per hora i i al París Valencià deu nhi do el mal que van fer. Sí, sí. Justament hi parlàvem gent de Tarragona i de Barcelona i deien que fins i tot a la ciutat de Barcelona un vent bastant increïble. Sí, sí, aquí al centre del país va fer, va fer vent, al nord també, però sobretot la estrelada a través de l'Ebre a la zona de Tarragona. i Déu-n'hi-do i sembla que, que no vol parar aquesta situació. Uh -huh. De moment la baixada es pronuncia, eh, demà ens entra una nova llengua d'aire fred i una pertorbació de l'Atlàntic, que ens portarà a temperatures a partir de migdia o tardo, o començarem a notar, passaran encara més. Ara hem passat de mínimes de 18 graus, 17, i ara s'aniran a, a mínimes de 10 graus, o fins i tot els propers dies, més avall i tot. Això baixarà les temperatures, tindrem amb el vent amestrelat del sud encara, i bé, precipitacions que es quedarien a la cara nord, per l'efecte que els vents venen del nord, i les pertorbacions es queden anclades els núvols es queden anclats al Pirineu uh -huh. això sí, cota de neu alerta Atenció. perquè baixarà cap als 1.200-1.400 metres uh -huh. és a dir, que zones com Iella potser no però res, una mica més amunt i nevarà i Vella és probable que en els propers dies vagi nevar uh -huh. que, perquè és la cara nord eh? la resta del Pirineu pot saltar alguna neval intermitent a algunes zones de la cara sud però vaja, principi cara nord Uh -huh. Divendres, la situació molt semblant, tot i que afluixarien les, les pluges, tornarien intermitents a la cara nord, i al vent fins i tot podria baixar una miqueta. Però els últims mapes ens indiquen que al cap de setmana es presenta un altre cop mogut, no tant a precipitació, perquè es mantindrien a la cara nord, però sí que la, la nova pertorbació de l'Atlàntic que vindrà farà baixar notablement les temperatures, i precipitacions intermitents que a la tarda es convertiran en continuades a la cara no del Pirineu, tarda de dissabte i diumenge, uh -huh. i sobretot el vent. Eh? El vent, molt de compte perquè tornarà a bufar molt fort, tramuntana i, i mestral, els dos extens del país. Compta també dels fins del Pirineu, i ja diem, eh, a cota de neu avall, 1.100 metres, fins i tot podria baixar. Eh, temperatures a Temperatures de baix, no exageradament, potser tenim mínimes aquí de 6, 6 graus, així. Però, però, vaja, la situació que sembla que, que es manté d'aquesta manera i ja diem, ja ha arribat la tarda, encara l'hivern i els propers els mapes són optimistes en el sentit que eh, hi ha una tendència d'inestabilitat. Uh -huh. L'anticicló que no sabem molt bé on va perquè ha eh, de cop estar al sud, de cop tirarà cap al nord els dies següents, això són últim, els últims mapes. Però, vaja, que de moment això és una situació indefinida que és favorable perquè tornem a, a ploure aquí. El diumenge potser poden caure gotes a algunes zones del país, però al moment se'm intermiten perquè és una pertorbació de nord, seca, i aquí ens quedaríem amb quatre núvols, fins i tot sols, però això sí, serà fredor i, I vent. ja fem el novembre. Mm -hmm. Ah, per cert, el vent no hem d'esperar un episodi com el d'aquest passat gener, no? Unes ràfegues tan fortes que demanin la població que es quedi quasi bé a casa seva? No, tant no, però, però bé, els últims mapes, de mestralada del cap de setmana pot ser una mica forta, però vaja, que, que no, el que vam tenir al gener va ser molt excepcional i, i esperem que no es repeteixi, perquè va fer molt de mal i encara es els efectes en els boscos d'aquí, de, del Vallès, per exemple. Mm -hmm. Dos molt bé, doncs anirem en compte aquest cap de setmana. Xavi, assegura, molt bona tarda i fins i mecres que ve. Vinga, fins i mecres, Albert. Adéu. Adéu. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest primer dimecres de novembre cosem us ofert, com sempre, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura. I si al començament del Metropol us parlàvem de les tradicions, una dada. Si comenceu a mirar l'aire pels carrers, no trigareu en veure uns cables no habituals que comencen a fer acte de presència. Són, si sí, amics, els cables dels llums de Nadal, que en municipis com Sant Cugat del Vallès ja estan penjats per tota la ciutat. Perquè encara que no ens agradin empreses, el Nadal ja és aquí al costat. I si no, mireu els anuncis de joguines a la televisió, els catàlegs dels grans o les botigues que comencen ja a exposar ninos de Nadal i altres elements decoratius per la llar. Però encara queda un mes així que amb tranquil·litat. Avui ens acomiadem amb una de Rem, Imitation of Life. Que tingueu una molt bona nit. Eh? Radium Tropolefa ema